От з-під її рук виростає шаль, а всередині неї, Марусі, росте щось таке неймовірно важливе і дуже гарне. Відчинила вікно, слухала кроки і голоси. Слухала себе. Ілля обернувся і усміхнувся їй. Маруся махала рукою. «Чаю зробиш?» – попросив. «Так, звісно. Тобі туди винести?» – показала рукою на старий дерев'яний столик. «Так, якщо можна». Винесла гачковану скатертину, заварник, горнятка, кільця яблук. «З тобою можна?» – перепитала про всяк випадок. «Можна, веселіше буде. Яблуко хочеш?» «Хочу. Зачекай!» – забрав у неї яблуко і підняв під сонце. «Красиво?» «Красиво, світиться!» – захоплено промовила Маруся. «Ти на нього схожа. На кого не зрозуміла вона? На яблуко!» «Кругла така ж», – перепитала і чомусь почервоніла. «Ні, світишся. Ніколи не звертав раніше увагу на вагітних. Ви всі світитеся?» «Не знаю», – замислилася Маруся. «Я про це не думала ніколи». «А хто ж знає?» «Слухай, як ти такий цікавий, пішли зі мною на наступний огляд». «Можна?» «Чому ж ні? Нас там таких багато. от і подивишся». «І я подивлюся разом з тобою». «Не знаю, Ілля замислився». «Смачного, можна до вас?» «Толю», – зраділа Маруся, – «заходь». Хотіла встати, але Ілля зупинив її і сам пішов за горнятком. «Толю, уявляєш, Ілля сказав, що я схожа на яблуко». «Ні, не на яблуко», – уважно подивився на жінку-фотограф. «А на кого?» «На Марію». «Так я і є Марія», – не зрозуміла вона. «Ні, не на ту. На Марію». «Не перебільшуй», – здогадалася Маруся, про яку Марію йдеться і почервоніла. «Я заздрю жінкам», – зізнався Толя. «Чому? Бо ви причетні до найважливішої таємниці світу. Це просто вагітність», – відмахнулася Маруся. «Можна подумати, що ти так насправді думаєш», – Толя уважно подивився на неї. «Я думаю про інше», – зізналася Маруся. «Про що?» – приєднався до розмови Ілля. «Про те, якою буде моя дитина. Чи буде вона такою, як я про неї зараз думаю?» «Вона буде, і це найважливіше!» Ілля розрізав ще одне яблуко і простягнув скибочку Марусі. «А якщо їй не сподобається бути моєю дитиною?» – з тривогою перепитала вона. «Як це не сподобається? Де ж вона кращу маму собі знайде? Сподобаєшся ти їй, не хвилюйся», – запевнив Толя. «І звідки ти знаєш?» «Знаю і все. Слухай, Ілля, а чому ти Марусю яблуком обізвав?» «Не яблуком. Дивися». Ілля знову підняв яблуко під сонячні промені, і воно засвітилося. «Бачиш? Світиться». «Бачу». «А тепер дивися на Марусю». «І? Не бачиш?» «Ні». «Дивися ще». Толя дивився то на Марусю, то на яблуко. «А, нарешті зрозумів, вона світиться». «Точно!» – зрадів Ілля, що його врешті зрозуміли. «До речі, ми завтра з Іллею йдемо дивитися на інших вагітних. Підеш з нами?» – запропонувала Маруся. «Куди вийдете?» – перепитав Толя. «Дивитися, чи інші вагітні світяться. Експеримент у нас такий буде», – пояснив Ілля. «Звісно, що світяться», – запевнив Толя. «Але з вами піду». Наступного дня вони втрьох сиділи на лавочці біля жіночої консультації і дивилися, як світяться вагітні». Чи то сонце було, чи то настрій у них такий був, але вони і справді світилися. Толя час від часу клацав фотоапаратом, Ілля думав про те, що, можливо, якби дружина народила йому сина або донечку, усе б було інакше. А Маруся просто хотіла Морозева. Сьогодні приходила мама. Принесла книги. Довго мовчали, але це була не та мовчанка, яка між нами проросла раніше. Це було інше. «Ти не голодна?» – врешті спитала. «Ні». «Ночами не мерзнеш?» «Ні». «Що тобі наступного разу принести?» «Не знаю. Хотілося їй сказати, що мені все одно, але не змогла». «Може, підемо погуляємо?» – нерішуче запропонувала. «Ні». «Чому?» «Хочу спати». «У вас тут навіть шахи є?» – вдала, що не чує мене і показала на столик із недограною партією. «Так». «Граєш?» «Ні». «Чому?» «Не граю, бо з ним грала. Колись. В іншому житті. Де квіти вміли розмовляти, а вітри співали колискових. Коли вірила, що він – моя доля назавжди, і що рано чи пізно все стане так, як має бути, навіть якщо для цього потрібен зворотний хід годинників. Не сталося. То чому не граєш? Може поволі час повертатися до нормального життя? Тобі ж уже краще, правда? Мамо яке нормальне життя не витримую.